Allah subhanahu wa ta'ala fawtun Qur'an Zahara al-fasadu fi al-barri wa al-bahri bima kasabat aydin nas liyuthiqa um ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un Esfaqu shkatrimin ne tok edhe ne det por shkak te veprave tekshije qe kan ber njerze me duart te tyre Ky shkatrim esfaqu zot Allah me duar qe Allahu t'jap aty te shijojn nje pjes te dënimit te asaj qe kan vepruar si ata të kuptojmë kështu Allah subhanahu wa taala i shpërblen që në dyna njerëzit me një lloj dënimi të lehtë me qëllim që ata të zgjohen nga gjumi i hutesës dhe i gjunafeve dhe nga shkujdesi apo për i përqujtimit të Allahut edhe të kthehen tek Allah subhanahu wa taala Ida shtuka treguar Allahu madhuar se ky esh nje prej qëllimeve kryesore ose qëllimi kryesor për të cilin Allahu ndeshkon njerëzën e dunja në një tjetër nëosur mu'minun në të cilin thot wa laqad akhadhnahum bil adhab fa ma stakanu li rbi ma yatadarr'un Ne i ndeshkuam ata, i morëm ata me dënim, por ata nuk u nënshtruan Zotit të tyre dhe as nuk u porgjëruan atë me lutje. Dhe kjo tregon Që njëriju kër i vjen një sprojë për Allah duhet të përjetojë atë duke i kërkuar fali Allah subhanu wa ta'ala dhe duke ju lutur ati Që Allah subhanu wa ta'ala t'jë largohi këtët keqen Dhe nëse njëriju nuk e bëng të leve primi atëherë atë e për të ndëshkimi për Allah subhanu wa ta'ala dhe për të kurthi që ka thurur Allah për ata që i meritojnë të kurtha Dhe kjo është gjemë e frikshme Për të cilët du të frikshot besintari Për e kur dheve që thurë Allahu Subhanu wa Teala Kundejt atyri që kunde shtënur dhe të ti Dhe jetojnë të qetëm të dunjasi Kër janë kryuar në të për përjetësi Thëtë Allahu Subhanu wa Teala Në Kur'an kura, a, a janë të sigurt dhe të qetë Banohër të fshatë raveh Se nuk ka për tu ardhur aty dënimi jon kur ata të jenë duke fjetur gjumë. Aw amina اهل قرائاتهم باسنا ضحا وهم يلعبون. A janë të qetë sigurt banorët e fshatrave se nuk ka për tu ardhur aty dënimi kur ata duhet duke i kur kur ata të jenë duke luajtur paradite. Afa aminu makallah. A janë ata të qetë sigurt që nuk do t'i kapë ata kurthi që ka thurë Allah për ato që meritojnë. Fë la jëmen mker Allah illal qoumul khasirun. Dhe nuk janë të sigurt të tjet prej kurthë që thur Allah për ata që e meritojn për vetë sa ata njerëz secilat janë të shkatëruar. Fë la jëmen mker Allah illal qoumul khasirun. Nuk janë të sigurt të tjet prej ndëshkimeve. Dhe kurthë që thur Allah për ata që e meritojn vetëm se populli që është shkatëruar. Ata njerëz secilat nuk e kanë frikë Allahun edhe këmgullin dhe vazhdojnë në gjunafet të tyre, janë atë të cilët ka rënë në këtë degradimi dhe ka degraduar alloj madhurë për të dhënë në fund atë që meritojnë. Qëlimi i sprojnëve që i e pallon dë një njëriu të shëjtë këthehet, kura i nuk këthehet, i vjen për alloj madhurë pasaj mirësi, dhe mirësi dhe mirësi në gjunafet që bënë, i e mirësi në gjunafet që bënë, Ai bën gjunafe kundër se Allah, Allah i mësi. Ai bën gjunafe, Allah i mësi. Allah i bën gju... ai bën gjunafe, Allah i mësi. Deja mund të fare merr merr për një herësh, edhe e shkatëron, edhe që profetis, e çon në xhenem. Për profetin sallallahu alajhi wasallam në hadithën e saktë. Nëse e shikon që Allah mëdhuar i jep një personi nga dynjaja, i jep ato gjë që ai do. Dhe ai vazhdon dhe bën gjunafe, ta di se ky është degradim për Allahu për ta çuar atë ndëshkim. Domethën kur Allahu i madhuar i jep mirësi në dunë, një personi mos kujtonë se kjo është mirësi për Allahu, të vërtet, po ajo është sprovë, të vërtet për Allahu i madhuar. Nëse i zgjohet hapësut dhe falenderoj Allahun kërkon falje Allahut dhe largon nga gjunafet, atëherë po, mirësi për Allahun. Por ndryshe nëse e këmbngul në gjunafet e tij, kur Allahu i jep mirësi, Allahu është omisi këto këto gjunafet. Ai, Allahu është omisi këto gjunafet, kjo është degradim që Allahu ta marrë për një herë. Transmetohet nga Hasani al-Basri sa ka thënë kur Allah i madhuar jasgjeron dyja një personi dhe ai nuk e shikon që kjo lloj dynjaje që ka zgjeruar Allahu është vetëm si një kurth që po i thur Allahu atij ku ai vazhdon gjunafe ta di se ai thot nuk ka trup thot ta di se nuk ka trup gjithashtu ka thënë qeta da kur Allah i madhuar merr një popull ose Allahu thot të gjithë populli që i ka dhënuar i ka dhënuar ata thot kur ata kanë i qen në kulmin e gëzimit të tyre dhe mirësisë së tyre thot Përnda e dhe mosë mashtroni Prej butësisë Allah Që Allah ju le, ju le, ju le Kur ju bëni gjunafe Këtë shumë trasmeton nga Ismail ibn Rafi Ese ka thënë Siguria Dhe qëtsia Që zdo të këtë njeriu Që është qëtsia Në kurthin që i thurë Allah o ti që e mëriton është që njeriu të qëndroj Në kundështimin në urdhë Dhe në të Allah o më dhëruar Edhe megjithëku megjithëto kundërshtimin që bën të shpresoj për Allahut që Allahu do ta fa. Ky lloj shpjegimi është shpjegimi që kanë dhënë selefët për kurthët që thur Allahu subhanahu wa taala ku ndër të me thurë që meriton, kanë thënë kuptimi i këtij kurthe është që Allah si i jep mirësi njeriu, ai vazhdon të kundërshton, i shton kundërshtimin vaj Allahut, dhe Allah e le e le derisa në fund fara pasaq kur e mbush kupën e merr një herë për gjithmonë. Allahu subhanahu wa taala këtë lloj idejë na e ka treguar në disa jete kuranorë. Pra këtyra jetën, më të qartë është a jetën, e janë disa jetën në suhen e lënë amë. Në cilë e tërgonë Allah më dhuar, se të shfarë bënë Allah me ropërit e ti, edhe dhe dhe Allah, po them, aji që nuk e kopton këta, aji taqaj vetën e ti sa shumë largë. Taqaj vetën e ti sa shumë largë. Tho dhe Allah, subhanu ta'ala, ola qad arsënna ila umën mimin kamlik, dhe a khamdna hum bilbësai, unë tërrajnë, allahum jetë t Ata i përgjën shruan, edhe në u hodhëm atyre së mundi edhe së proba që ata t'i këthejnë Allahut. Fe le u la i dhja unë basu na të darraru, o lakin kaset kulubuhum. Kur e erdhën atyre së proba që u dha Allah ma dhurë, përse nuk u këthyjen të këllahu? Nuk u këthyjen, nuk i lajnë gjunave të tyre. Sepse ishin zemën dhe tyre të, të, të ngurta. U azejjjën e le humus shëjtanu makanu jamanu dhu az bukuren shëjtanat i gjithepronin erdhën profetët, erdhi profeti tek populli ti. i tij. Filloi t'i ftojë të ke vërtetëta. Ai filloi t'i ftojë, ftoi, ftoi, ftoi, ftoi si shkoi Musa alayhis salam te faraoni më radh. Nuk merrën vesh. U hodhën Allahs prova. U lanqad akhadna al fi raun bisninina wa naqs min al thamarati la'alla yumirjaun. Do ne kemi ne kemi ndeshkuar vot me, me me vite vite zie faraoni dhe populli i ti tij qe ata tkthehen. Edhe po paraqton nuk u kthën. Në vasi Allahu më dhuar Allah i, i hitos prova dhe ju nuk kthehet, kur i ngurthos zemra ti dhe në sprovë dhe në vështirësi, por nuk kthehet te Allahu i madhëruar, një kohë në moment, në këtë momentë njeriu duhet Allah të drejtohet Allahu subhanuhu te thonë Allahum fal, o Allah mëshiro, o Allah më pardno tepën, o Allah më bëj të kthehem tek ti, o Allah më hap porta në mëshirën tënde. Në këtë moment dhe të vështirë kur një nuk kthen në to momente, atë Allahu subhanuhu te ala e fut në kurth dhe kurësën e si në futë Allah, kjo është gjë me frikshme që kanë pas friksh se lepë, dhe du të këtë friksh do besim të arë. Atër e Allah i madhurë këti njëmi hapë dynjanë. Ja hapë dynjanë. Shëfar deshe e robë i Allah, deshe dynja, na dynja. Thothë Allah subhanu e ta'ala, felem ma nësu ma dhukki rubihi, kur ata e harruan për kujtimi që u dha Allah, e harruan për kujtimi harrua në profetit, harruan së provët që u hodhe Allah subhanu e ta' ftihna aleme bawab kulli shay wa hadha ma tur porta de çdo gjëje hatta idha ferihu bima utu de sa kur ata të gëzohen u gzuan me atë që kishte dhënë Allahu më dhuar harruzh çdo gjë u gzuan akhadna um baghtatan feydan mublisun i morën ata papritmas kur ata thotë ja i shikon fot të pezmatuar e kanë humbur zëllin shpresën se kanë shku shkëputur çdo lë prej se për Allah sepse kuptuan që ishte fundi fakulti adabur qawmi alladhina lamu edhe këtu hëtu prej fundi i popullit mizor, walhamdulillahi, robbilalimin, dhe falin dhe jemi të konë Allahot, i sile shumë i drejti dhe i dënonë, në shdo popullit që i dënonë me drejtsin e ti. Ky është ligjë i Allahot që ka vendosë në Allahot në tokë. Allahot më dhuar i dërgën njëzë e prokujtimi profetot, edhe në dikse të profetve. Pas ta u hedhë të tërë sëprovat që ata të këthehem, dhe nësa ta nuk këthehen në sëprovat Dhe nësa ata vazhdojnë në këtë mërisë dhe këmbulin në gjërat e tjera, atë u vjen dënimi për Allahun e Madhëruar. Edhe kjo është e gjithë për cilën do fiksohet njeriu para në Zotullin e Madhëruar, edhe e minu me kër Allah, fe la ya'manu makr Allah inna al-qaumul khasirun. Ai që është i sigurt ata për ndihmësimit dhe për kurtheve që u thur Allahu atyre që meritojnë dhe nuk është i sigurt për ndihmësimin dhe kurtheve të Allahut vetëm se populli që është katroruar. Foth Hasan al-Basri Allahu nuk kau frik vetëm besimtarët dhe për itin të sigurt vetëm munafiqët. Allahu nuk kau frik vetëm besimtarët dhe për itin të sigurt vetëm munafiqët. Allahu na ruaj. Kështu që besimtarët duhet të gojë vetën e tiku ndonë. Nëse është një gjunaf dhe kjo është gjë në të gjithë venë, detyra e tij është të kërkojë falje Allahu subhanahu wa taala për gjunafin e tij dhe të i kthehet Allahu duke thënë, o Allah, më fal, o Allah, mëshiro. Dhe nëse nuk e bën këtë ku Allah i hedh dhe fatisidhë sprova që ai të kthehet Atër i djenë dëshkimit që të përë allohë më dhuruar I hapë du janë I angurëson zemë më shumë dhe i me për një herësh Dhe allohë, o lezë, unë e kam vërre këtë i gjë në realitetin që jetojmë ne Se qëfar bën allohë më ne Edhe të du të shikon që të besimtarë qëfar bën allohë më të Allohë më dhurë i hedhë besimtarë të sprova I hedhë sprova sa herë shikonë, sa herë për një gjunafe I hedhë sprova dhe së përshit Edhe subhānallāh, njerëzit nuk e gjinin sein këto lloj rasti. Ka njerëz që si thënë, "Pëndonë të kalojnë modhura sa ajo sa heroja të llojë provë." Dhe ka njerëz që to nuk e kuptojnë pse u ka ardhur të sprovë. Edhe këtu është fakësi e vërtetë. Vallahi, kjo është fakësi e vërtetë. Thoshe shekhul Sami te imje, ka shkruajtur një libër të vogël që vetë për durimin dhe ka treguar, nëse njeriu i hedh Allahu sprovë. Edhe ai nuk e kupton që këtë sprovë janë për gjunafe të tij dhe të të të nuk i lidh, nuk kupton kush është gjunavi që qy kanë bërë, pse Allah m'i thotë të lëgjëje? Nësa i nuk bënë lidhje në nëmi gjunafe e ti dhe së provësi i karem, nuk e bënë të lidhje, fatkesie ti është fatkesie vërta jetë. Sepse këj person këj nuk e bënë të lidhje, këj është prej këti lojtë të cilët i menë Allah o dhe, më basi në të shkonë dënjarë, dhe nuk thejmë, u hapë dënjarë, dhe pas a i hëthë në gjëhenim për herëshën. Shikon i rësë i mënë kërë se shfar ka bërë Allah me pop Një për e lamë fejnë Dhe Allah i madhu u sondi sprov e mverhojën Kular me qafët e tyre sklavëri e vërtet Nuk do një të ishi sklevër të Allah Dhe i bërë Allah së sklevër të, të rogit Dhe ky është ligja Allah Kush nuk dëshiron të nështrojnë zotit botrave Do të bërë Allah që të nështrojnë një kryese Edhe paga Edhe taksa që ka për të paguar në robërin, këndej ti personi ka për qenë shumë fish me rëndës a paga dhe takse ka për, ka për, ka për do kisht në pagunë dhe, po tishe robëja Allahot ka për të pagunë shumë fish edhe e kështu e pagunë shqiparat e pagunë shumë fish sepse u njargun në adhurim Allahot në hunë zotin edhe e parnuaj që vetëm e mbërojshë i si zot nuk parnuaj që ti nështrojnë në loj 5 hëndit nga 5 minuta por parnuaj të ti nështrojnë në mbërojshë 3 turnë, Burra ga duke qit në shpia dhe duke dhe dhe dhe vëtën për vëtën ka frat legohet gjithsej. Se nuk do nga dhojim në Allahot. O hodh e Allahot të ndëtënimi. A borën vesh, au zjuën, mësje e lërgoj Allahot të ndëtënimi, pritësht e për e tyre dhe gjep dënimi që atat kështesh, O oh, Allah në fanë se ne imin në gjë në fsharë. Nuk e bënd të ndëtën gjë. Edhe atër Allahot hapit dë janë. Një u e geni dë jan O hapi Allahu dynjan, sot janë 22 vjet që shqiptarët janë vënë duke ushtuar aq më shumë zullumin e tyre dynjan. Domethën, kufrit është duke ushtuar më shumë. Pisligjet janë duke ushtuar më shumë. Gjynavat e tyre janë duke ushtuar më shumë. Dynjaja është duke hapur më shumë. O Allah, na mshiron. O oh, Allah, nëse ke caktuar për ke popull dënimi në Azi në për këtyre të pabenuar. O oh, Allah, mos na mos na bëj never pjesë të, të, të dënimit do ti popull nëse do të dënosh të popull Se, vallaj, që është e ka rritë dhe nuk nukë nukë nukë banë ma, dhe nëse njeriu nukë mërë mësi me për vetën e ti, ta qaj vëtën e ti. Transmetot nga bu Musa e Shariu, se profetis sënë allahën i selim ka thënë, in allahën le, lejum një li, li dhalim, hatta i dha e khedhe u lëmi vitu. Allahë i madhuruar e le njeriu në mizorë, cilë më bën gjunafe, e padresi e le, e le, e le e vonon. Në më më zotit vonon, por nuk Unë që jam bregën, nuk kam dënim gë, apo mi përdo më nësi. Por nuk të haron. Kur të merë, paset merë një e për gjithmonë. Hatta idha akhëdhu, lem ju flithu, dheje sa kur të marë, Allah i madhurë, nuk i shpëton ma. Nuk i shpëton ma. Paset këndojë profetis, salallohi, se në fërnë, Allah i madhurë që dodë, wa kedhalik akhëdhu rabbika idha akhëdhu alqura, wa hi dalima, inna akhëdhu alimu shedit. Shurë është në Kurajin dashkon Fratrat, ndhëkimi i tij është më të vërtetë i rreptë edhe i dhimbshëm. Kushun dashkimi i Zotit, i Zotit tonë, ndhëkimi Allah, i Allahut kur ai ndhëkon Fratrat, ile ile ile vonum, e shikon çabën Allahu subhanallahu ve amerikën. Me gjithë zullumin e madh që ata i bëjnë so muslimanëve. Unë valla e po shikoj para disa ditë një dis foto që i jepni domthon në Australi, kishë ardhur një lloj kurtuni, domthon subhanallahu me me re, me er ijsë domthon kishte pluhur, ishte lartësia e pluhurit se ngrituajtë ato dukshin sikur ishin domthon gjë gjigande, domthon anije në det para para këtij pluhuri, lartësia e pluhurit dukshin dukshin lodra. Tash Allahu Akbar. Allahu i madhuria e çon në historinë e Amerikës. Nikoj zëllumi më i madh për atë pra tipin. Gjithë kisht që do vijnë më parë atipin, para Amerikës vjen. Nuk ka çorëllotë pse? A janë më të mirë ata? Allahu po i funon. Allahu po i funon, po i le, po i le, po i le derisa kur ta caktoi ai ti marri nuk e shpoton më dorës Allahu subhanahu wa taala zgjema tësaj kush ohneze duhet kuptojmë ne për vetë tona ku jemi ne me Allahun ku jemi ne me gjunafrit ku jemi ne me zbatim nurr drit Allahu subhanahu wa taala shikojmë ku jemi se nëse ne na hap Allahu dynjan kur ne kundëshëm urdhëti Allahu dynjan ka ufrisë dhënëdhënë Allahu subhanahu wa taala edhe nëse robi jeton i qetë në të dynjanë të lloj forme ai është me të vërtetë ka në kurthin që ka thur Allahu për atë që e meritojnë pra ndohet që besimtari ti gjithmonë me gjendje frike nga ndeshimi i Allahut subhanahu wa taala të kërkoj falje Allahut ti lutu datë ti të çaj përpara përpara madhështisë të tij që Allahu subhanahu wa taala ta mëshironi dhe mos ndeshkoj se Allahu subhanahu wa taala e ka caktuar që ata që kërkojnë falje ati nuk i ndeshkon po ma kana rabbuk li Rabbu u ma kana rabbuk li ya'adhibuhum wa ant fihim nuk i dënon Allahu madhura ata kur ti në mëtyr i thot profetit sallallahu alajhi wa sellem ma kana Allahu muadhibuhum mu hum yastaghfirun Ed Allah nuk atak, i ndeshkon ata ku ata i kërkojnë falin atij. Prandaj kërkoni falin Allahu subhanahu wa taala sa i shfalës. Kërkoni mëshirën e tij sa i është mëshirues. Pendohuni tek ai dhe ktheuni përpara se ti të vdon. Allahu subhanahu wa taala i volon mizorit por nuk i harron ata nëse Allahun e madh do mos a bëj këtyre. Elhamdulillahi wa salatu wa selam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi jame'in. Mba pastë Le të nderuar, këtu është një perildigjeve që ka vendosur Allahu i madhëruar në tokën e Ti. Allahu Subhanu Teala u dërgon njerëz për kujtim, pastaj u dërgon dashkim. Nësa ata e kundërshton urdhën e Ti, çata të krenë. Kush kthehet shpëton, dhe kush nuk kthehet i hap Allahu dynjan, aq sa meriton çdo kush. Dhe kur i hap Allahu dynjan, dhe ai vazdon në gjyrat e Ti e merr një herë për jetmën. Njëriu Me padinë e ti më ndonë Se nëse Allah i më dhuar Jebë dunjanë njëriut Allah o e dha Dhe nëse, nëse jebë sprova Allah o nuk e dha Allah subhanët ta'alë Thodë Kur'an Fëmël insanu i dhe më pëtëlehu Rabbu fë ekramehu Fë në amëhu Fë jëpunë Rabbu e ekramehu Fëtë ku Allah i më dhuar Esprovo njëriun Edhe enderonë Edhe jebë mirësi Thotë I mirësi në dunjanë Thotë Zotë i më nderojë و اما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا كلا فالله ما ضر و درsa kur allah e provon dhe e ngushton riskun fot rob thot robi thot njeriu allahun poshtroi por nuk es kshu thot allahun ma thon nuk es kshu domethon allahun ma thon allah kur ja ngushton riskun i person nuk es nuk es poshtrim per njeriun te logje per kullas dhe es kunderta Kërë Allah e më dhuar, jëzjeron, duja një personë, atër du të frisohet se mos Allah e më dhuar ka dëshitë të ndëshkoj dhe për në pojib dujan. Përë dhe Allah e më dhuar, Uaj <coughs> dha aradna en nuhlika, karjeten, amarna mutrafiha, fa fe fese kofiha, fa fe haqqa alejha l'kaunu, fa dëmarnaha të dmira. Kërë nërë duon të ndëshkoj një popull, amarna mutrafiha. Përë dhe rëjmë, pasanikët e atij vendi i urdhon Allah më urdhur urdhër universal urdhri ekzistencë thot bëu dhe bëhet i urdhës shariat edhe bën ata paria dhe ata bëjnë pisllik fe fe sa ku fiha dhe bëjnë gjunafe ta gjin ta pasanikët bëjnë gjunafe thot fe haqa ne نقول the meritojnë dënimin nga gjunafe që bëjnë këta po do marrnat të mia dhe dhënë Allah të gjithë pastaj i dashu tregoj që umr me khathabi radhiyallahu anhu shiko prisi besimtarve i dyti hulafave njëriu nga njerëzit më drejt që ka parë faqen e dhëvë. Ë ka lavdëruar profetin sallallahu alaihi wasallam, ka fozuar me xhennet. Kur shirua Persia, Iraku e fillon shirua do vendet tjera, madje kur shiruan muslimanët filloi po çante. Umrim xhatabi po çante. Ë thoshte, "Allahu më dhurouën nuk e hapi këtë dhunja profeti i ti, tij sallallahu alaihi wasallam, madje se u beket, por më hapi mua." Jo sepse ndonte mua më shumë se ata, por për të sforuar Por nëse njeriu e shikon hapin i së dunjave dhe këtë mirësi që i jep Allahu në dunjë, nëse i shikon si mirësi, ai është me të vërtetë një patru. Dhe nëse nëse nëse nuk i shikon si prova që Allahu po as provon, ç'do bëj me to? A do kundëstour Allahut apo të, Allah, të, të bindur në këto ndaut? Nëse njeriu këtë mirësi që ka dhënë Allahu, por dorë për zbaturat Allahut. Edhe i kërkon falë për gjërat që ka bërë, ajo me të vërtetë është mirësi për Allahut. Por ndryshe, nëse ai kundëston në urrat Allahut, Allahu i mirësi, ai kundëston, ai mirësi. Allah e misi e i vërë, vërdo kundështon, ta di se e shë në të shkim për Allah s.w.t. Ndërkohë që Allah e madhura kërë e do një person, e ruanë të për dynjas. Thotë profetis sënë Allah lise e lisejmë në hadithën e saktës si jenë ka sërsuar që i këllëbani, kërë Allah e madhura e do një person, e ruanë të për dynjas, si që e ruanë dë njëri për ju shtë të smuajnë e ti për juajtë. Nusë Allah e madhura e në ruanë për dyn